andre kongebok, eller, ifølge den greske oversettelsen Septuaginta, fjerde kongebok. Kapitel 1 Og Moab begynte å gjøre mot Israel etter Akabs død. Nå falt Akasha ned genom gitter i takkammeret sitt i Samaria og ble syk. Derfor sendte han sendebud av sted og sa til dem, Gå og spør Baal Sebub, Ekerons Gud, om jeg vil komme meg av denne sykdommen. Men Jehovas engel sa til til spitten Elia, «Reis deg, dre opp og møt sendebudene fra Samarias konge og si til dem, «Er det fordi det slett ikke er noen gud i Israel at dere går for å spørre Baal Sebu, ekronskud?» «Så derfor, dette er hva Jehova har sagt. Den sengen som du har steget opp i, den kommer du ikke til å stige nedfra, for du skal visselig dø. Dermed gikk Elia bort.» Da sendebudene kom tilbake til ham, sa han straks til dem, «Hvorfor er dere kommet tilbake?» De sa da til ham, «Det var en man som kom opp og møtte oss, og han sa så til oss, «Gå, vend tilbake til kongen som har sendt dere, og dere skal si til ham, «Dette er vad Jehova har sagt. Er det fordi det slett ikke er noen Gud i Israel at du sender bud for å spørre Baal Sebub, ekronskud?» «Den sengen som du har stegget opp i, den kommer du ikke til å stige ned fra, for du skal visselig dø.» Da sa han til dem, «Hvordan så han ut, den mannen som kom opp og møtte dere, og så talte disse ord til dere?» De sa da til ham, «Det var en mann som hadde en kledning av hår, med et lærbelte spent om hoftene.» Straks sa han, «Det var til spitten Elia.» og han sendte så en femtimannsfører med sine 50 til ham. Da han gikk opp til ham, se, da satt han på toppen av fjellet. Han sa nå til ham, «Du, den sanne Guds mann, kongen selv har talt, kom ned.» Men Elias svarte og sa til føreren for de 50? «Vel, hvis jeg er en Guds mann, så la ild fare ned fra himmelene og fortære dig og dine 50 og ild kom farene ned fra himmelene og tog til å fortære ham og hans 50. Da sendte han igjen en femtimannsfører til ham, en annen, med sine 50. Han svarte så og sa til ham, Du, den sanne Guds mann, dette er vad kongen har sagt, kom straks ned. Men Elias svarte og sa til dem, Hvis jeg er den sanne Guds mann, så la il fare ned fra himlenne og fortære dig og dine 50. Og Gudsil kom farene ned fra himlenne og tog til å fortære ham og hans 50. O han sentte så jen en 50 mans førrer avs en tredje, og hans 50. Men den tredje 50 mans føreren i op og kom og falt på sine knnej for Annelia og begynte og bønfalle ham om vilvilje og si til ham. Du den sanne Gudsmann, jeg ber dig, La min jjel og disse dine 50 tjere jelæret dyre bare i dine hinne. Se il for ned fra og tok til å de ne av himlenne og tog tilå fortær de toår ige 50 mans førene og deres gruppe på 50. Men land om min sjel været dyrebar i dina hinne. Da sag Jehovas hovas engel til Li. Gå ned med ham. Hæ ik i på grø av ham. Der erme rest an sig og ikke med hamned til kongen så sa han til ham, er hva Jehova har sagt. Når du har sent sendt sendebud for å spørre Baal Sebub, Ekerons Gud, er det fordi det slett ikke er noen Gud i Israel hvis orden kan spørre etter? Derfor, den sengen som du har steget opp i, den kommer du ikke til å stikke ned fra, for du skal visselig dø. Og med tiden døde han, i samsvar med Jehovas ord, det som Elie hadde talt.» Og Jehoram begynte å regjere i hans sted i det andre året til Jehoram, Jehoshaphats sønn, Judas konge, fordi han ikke hadde fått noen sønn. Og resten av de ting som Akasha gjorde, står ikke de oppskrevet i boken om hendelsen i Israels kongers dager?